Luis dugu, baladreko kidea, telefonoaren bestaldean, arratsalde hon, Luis? Arratxalde hon. Eta gaurkoan, ba, abetsukora bueltatuko gara, horrekoan hemen izan zintugun, eta auzo honetaz gazteizeko auzoaz hitzein genizun, zenigun barkatu, ba, eta gaur ere, ba, badituzu bertan e, gauza kontatzeko, beraz, e, zuria da itza? Mm, ba bai, e...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 sortu zen plataforma bat abetsukon e, tranbia horren ibilbide berriaren aurkako plataforma. Zer. E, ematen zuen hasieran e, e, ez zela ibilbide hori egingo eraman zuten proiektua, egitazmoa eraman zuten eusko jaularitzara eta botoen bidez atzera eragintzuten egitasmoa baina Azkenean ematen du peso eta EJ-aren arteko ba, itxarmenetan sartu zutela gaia eta azkenean bi alderdi politiko jen bidez ba, egingo dute. Eta horren aurrean esaten zenueen ba, abetsukoko auzoa, abetsukoko auzotarrak kantualatzen ari direla ba bai plataforma bat egin e, dugu ba hori oraindela e, ilabete batzuk eta azkeneko ekintzak izan dira ba e, manifak eta manifaketa kasola ba, kontzentrazio batzuk e, kasolekin eta ba, zarata egiteko zarata hori entzuna entzutea ez da erresa esaten zenuen Hor, ba, eh, ba, boterearen eta diruaren bi partidoiek eh, elkartzen direnean zaia dela horren kontra egiteko baldago aukerarik herriaren eh, hitza entzuna izan da din. Ba, murritzak dira egia esan murritzak dira zuk esan duzun bezala, ba, horiek dira bi alderdi politiko, ba, gazte izen, berdin beste deku askotan, mozo piso handia daukatenak, ez? Orduan, eh, ba, ematen du, ba, oso zaila dugula, baina la ere hitza gurea da eta esigitzea be bai, ba, batez ere ez dutelako egin, eh, ba egin behar, bueno, egin mm, beharrez eh, proiektua eh, dana ondo, egon zedin ez dute gauzak ez dituzte gauza oiek egin ba, impactoa ena zen olako, ba, eragin izango, izango duen ekologiari buruz eta olako, ba, denodakigu ba, gauza oiek askotan itz, ba, ba, balio hori gabeko itzak direla, ez baina kasu honetan ere ez da ez da e, egin ere ba, zer ez, bat ez ere, ez dute informazio hori ere, ba, hau elkarteak, bueno, abetzukon, eh, oain bat dira bi hau elkarte, ba, espaldikoa edo historikoa, eta hain zuzen, tambiaren, aferaren, horren, E, inguruan sortu den beste bat eta arrgita garbie esan dezakgu pesoek e, ba, bulxatuta eta sortua izan dela eta orduan ba, e, abetsukon e, auzoaren e, martxan ere ba, e, bere eragina izan du auzo elkarte berri horrek. Hori ere, igual, orokorrean hitzein e, dezakegu pixka bat, baina fenomeno hori ikusten da nun partido politikoak hau elkarteetan eta auzoen zoen autogestioan nola esategatik sartzen diren eta hor ere e, aurkitzen duten esparru bat, manipulatzeko esparru bat, ez? Ba, bai, hori de, aspaldiko kontua da, eh? Ni, ba, ja, zartzoa da, da izuen baino Eta goratzen naiz nola ba trantzisio, ba dichoso trantzisio denbora hoietan ere ba derdi politiko batzu sartu ziren et, bueno, saiatu ziren auzu elkarte gustientan sartzen eta zenbait lekutan baita lortu ere. Eta noski gero ja ba, auzu elkarte horiek ba galdu zuten zeukaten autonomia eta ba irria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 Ez dugula azkenean lortuko ba, nahi duguna, ba, batez ere protestatzeak berak jaba dauka bere balorea. Eh. Mm. Luis, ba ez zerbait gehiago gehitu nahi duzun? Ba ez, ez badin baduzu galdearik ba... ba egongo, era dena den, emendikan azte batzutara eta kontatuko diguzu beste auzoren baten istorioak edo ez? Ba bale, ba, eh? ba zera hondiz. Baina, ba, placer. Bai, ba, placer bat izan da guretzat ere bai, mila e, luis eta beste bat arte Ba, mila esker zuei, ondoz egi, agur agatzen. Antxita irratia Ai,